Doncs bé, estem aquí amb el president de l'Olot, amb Joan Agustí. Avui s'està jugant un partit entre amistós entre l'Olot i l'Espanyol. Per primera vegada en molts anys ha vingut a Olot un equip de primera divisió. Expliqui'ns quina sensació ten té i com una bona entrada, no? S'ha pogut aconseguir. Una bona entrada, però des del punt de vista d'afassionat al futbol i de persona que ha vist durant moltíssims anys el futbol d'Olot, doncs estic molt i molt content. I agraït que l'Espanyol hagi volgut venir aquí al camp de l'Olot a jugar un partit contra nosaltres i de veure el camp ple d'aficionats, d'aficionats que aplaudeixen cadascú al seu equip. Aprofitant doncs, l'estada de, de l'Espanyol una temporada més aparelada, s'ha doncs, pogut aconseguir que vingués aquí amb un Olot que s'ha doncs, reforçat molt bé per afrontar una nova campanya a tercera divisió. No? Bueno, ho hem treballat des de fa temps, l'any passat vam arribar una mica tard a l'hora de demanar i a l'Espanyol eh, i tot i que érem l'únic equip que hi hi havia tercera divisió, esclar, això no es va saber fins a quasi el mes de juny, no? Llavors, aquest any han vingut, estem molt contents i, i ha anat molt bé. Reforçats per aquesta segona aquesta segona temporada de tercera divisió, doncs sí, hem procurat anar afinant l'equip i, bàsicament, treballar una idea i un model de joc i fitxar jugadors no per nom ni per sinó per, per el perfil de jugador que nosaltres necessitem. Suposo que, doncs, el retor torn d'Uri i de Llagostera, també doncs, fitxatges per reforçar tres línies, però suposo que un objectiu clar, no? està a la part alta d'aquesta tercera divisió. Bueno, L'objectiu nostre aquest any és ser un equip que sigui un referent en quant a model de joc i en quant a compromís dels seus jugadors i de tota la seva junta i de la gent que està integrada dintre del club. Si això ens dona èxit i estem a dalt, doncs és el que estem buscant. Ara, el, el que busquem nosaltres és ser un referent a nivell de model de joc, i un referent a nivell de compromís de les persones que estem a dintre del club i a, i a sobre el camp. A uh -huh. uh, La temporada passada, vostè mateix ho diu, era l'únic equip blu-blot de tercera divisió de les comarques gironines. Aquest any hi haurà dos derbis, Palamós, Figueres... Uh, qui, que Això suposo que és bo per pel futbol gironi, no? Home, boníssim. Estarem molt ben acompanyats i, i estem molt i molt contents de poder anar a jugar amb, amb partit de campionat al camp del Palamós i al camp del Figueres, encantats. De la mateixa manera que també ens agrada molt anar jugar al camp del Vic i al camp del Matlleu. Mm -hmm. Tant, i que vinguin, esclar. Per tant, doncs, suposo que aquest any més derbis que mai, no? Per l'Olot, entre els gironins i els de Vic i Manlleu, doncs... Eh... Sí, I et diré una cosa, o, per les 130.000 llicències que hi han en el futbol català, penso que el futbol català mereixaria com a mínim dos grups de tercera divisió, igual que hi ha en Andalusia, perquè si fos proporcional al número de llicències ens en tocarien molts més. Per tant, eh, jo sempre he pensat que això no és que sigui una reivindicació de la Junta que hi hagi a la Federació catalana, sinó que això tindria que ser una reivindicació permanent del futbol català. Hem vist per aquí el delegat a Girona de la Federació, el senyor Jordi Bonet, no sé si, bueno, de fet aquesta va ser una, una de les reivindicacions de la Junta de l'Olot en les passades eleccions, no? que es poguessin crear dos grups de tercera divisió. Només bueno, que reivindicacions són idees i filosofia que tenim nosaltres d'entendre el futbol, el futbol català, el, el futbol d'Olot en primer lloc, el futbol de tercera divisió el futbol i, i el futbol espanyol. No? No, no comprenem perquè uns han de portar recursos per 130.000 llicències i tenir un sol grup igual que altres regions que només tenen 8 o 10.000 llicències. Uh -huh. Doncs president, de veritat, moltes gràcies per atendre'ns, molta sort en aquesta nova temporada que està a punt de, o que ja ha començat, de fet, i que puguen veure l'Olot allà dalt. Moltes gràcies a vosaltres i moltes gràcies perquè una ràdio local es desplaci fins al camp de l'Olot, vingui al camp de l'Olot i vegi aquest partit. Té molt de mèrit i us ho agraeixo. Moltes gràcies.